Egy. A gond a szívünk gyökerén tanyázik, s ott titkos kínokat csirázik. Békétlen hánytorog, torog, zavar nyugtott, gyönyört, mindegyre új meg új állarcot ölt. Házat mutat stanyát, kisgyermeket meg asszonyt, máskor tűz, víz, tör, mérgezés. Attól remeksz, ami nem jön, és mit el sosem veszítesz. Azt kell folyton siratnod. Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Jékely Zoltán és Kálnoki László fordítása. A fák nem csupán emlékeznek, átölelik az időt. Berlinben a Spré folyótól valamivel délebre, szinte a folyóval párhuzamosan fut az unterdén Lindün sugárút. Ezt az utat a 17. század elején még végig hársfák szegélyezték, Erről kapta a nevét. A fákat 1658-ban kivágták. A kivágott fa tovább él, gyökereiben, emlékezetében, összefonódva a többiekkel, gombákkal és más fákkal, egy élő, rejtett hálózatban. Egy fa számára egyszerűen nem létezik olyan, hogy magány. Az emberek, akik messze magányosabbak a fáknál, mindebből szinte semmit nem vesznek észre. A fák sikoját sem hallják, amikor dőlnek a hársak, pedig a környék valamennyi fája megrázkódik. A többi fa a gyökerek hálózatán át próbálja őket segíteni. Kitartóan, mert a fák sokkal lassabban élnek, mint az emberek. Vannak fák, amelyeknek száz év, szinte semmi. Az emberek közül azt sem veszi észre senki, hogy a berlini fák egyre erősebben jeleznek, beszélnek, suttognak az embereknek. Ők azonban csak nyüzsögnek tovább, a város gyorsan fejlődik. 1791-re befejezik a Brandenburgi kapó építését az Unterdén-Linden végén. Nagy a lelkesedés, és szinte senkinek nem tűnik fel, hogy nincs itt egyetlen egy hásfa sem. A felszínen rohangáló emberek azt sem tudják, hogy a fáknak van egy különleges tulajdonsága. Rejtélyes módon, naponta ünnepélyes némasággal, több köbb méter vizet emelnek a magasba és párologtatnak el. Ezt a jelenséget egyébként még több száz évig a fizikusok egyike sem fogja tudni igazán megmagyarázni, még azután sem jó ideig, hogy a kvantumelméletet Német Földön megalkották. Sőt, ezen kívül van még egy csodálatos tulajdonságuk. Nem csak egymással tudnak kommunikálni a gyökerek hálózatán és a lombokon keresztül, hanem összeköttetésben állnak a múlttal és a jövővel is, és így akár visszafelé is képesek segíteni egymást az időben. A fák időutazók. A sugárút földben pihenő gyökerei meg is kapják a lassan lüktető, vigasztaló üzenetet a jövőből. Várj és bíz, újjá születsz. És valóban Ádám Rosenberg, aki a spré folyótól kicsit éjszakabbra lakik, az egyik késő tavaszi napon egy bódító illatot árasztó hásfa alatt ismerkedik meg Annéval, aki hamarosan a felesége is lesz. Megismerkedésük estéjén, ahogy ballak hazafelé, és élvezi a szemergő esőt, és nézi, hogyan csillognak vidáman a fénylő macskakövek, megfogadja magában, hogy a következő évben, a fák új éve napján, ha az idő is megengedi, sok-sok hásfát fog ültetni. Erre a gondolatra megtorpan, mélyen beszívja a tavaszi levegőt, és ahogy kilélegzi örömét, azt a fák is megérzik. Egy alig látható örömhullám szalad végig a félvároson. A fák pontosan tudják, hogy a fák új éve, azaz svád hava 15. napján a télhez képest szokatlanul meleg, szinte tavaszias idő lesz. És azt is érzik valamiképp, hogy a városi tanács, amelynek Ádám Rosenberg, a gazdag, befolyásos kereskedő is tagja, elfogja fogadni Ádám javaslatát. Így végül 1820-ban négy sorban újraültetik a hársvákat az Unterdén-Lindün mentén, akik gyökérkapcsolatot létesítenek a 160 éve kivágott őseikkel és az őket tápláló, vigasztaló további fákkal, és emiatt erős növekedésnek indulnak. Mire Ádám és Anne Rosenberg első gyermeke három éves lesz, a hátsfák virágba borulnak, és mély, szerelmes illattal ölelik körül őket. Épp a négy sor hársal szegélyezett úton ballagnak, a Brandenburgi kapu felé. Ádám felpillant a kaputékesítő kvadrigára, a négy lovas szekérre. Elkomorodik, és szótlanul ballag Anne mellett tovább, akiből csak úgy árad a szó. Aztán Anne végre észreveszi a csöndet, Megtorpan, összenéznek. De Ádám nem tudja elmondani Ánnénak, hogyan is tudná, hogyan ronthatná el az örömét, hogyan mondja el, hogy a virágzás ellenére itt valami bajlóslatú növekszik, hogyan mondhatná el, hogy egy férfénak az egyik legfontosabb a családja biztonsága, és ő úgy érzi, itt elindult valami. Ki veszi azt észre, hogy a kocsit hajtó szárnyas istennő megváltozott? Korábban mindig intett neki. Most fegyelmezetten csöndben áll, szinte megfagyott. Korábban a kvadriga és az istennő a béke szimbóluma volt. Amikor azonban Napóleon parancsára 1806-ban Párizsba vitték, a dolgok megváltoztak. De nem, nem is akkor, hanem 14-ben, amikor visszahozták, mert akkor már nem a béke szimbóluma volt többé, már nem ez volt a fontos. A kezébe pálca került, Rajta a porosz és babérkoszorú, a harc és a győzelem szimbóluma. De ne csak fecseg, nyaggatja, mondja már, Ugratja és hátraveti hosszú barna haját. Ádám pedig talán azért, hogy ne kelljen vészt hozó szavakat kimondania, Legalábbis még ne, elgurít a gyereknek egy diót. A kis Benjamin rögtön ugrik, utána szalad. Talán csak a házfák időn túlnyúló emlékezetéből árad felé mindez, víziója valami rettenetnek, erősödő figyelmeztetés. Talán ez még nincs itt, és még húsz vagy akár száz évig is várat magára. Aztán eszébe jut, mit is mondogat mindig Alexander barátja, ha Berlinre terelődik a szó. Szűk, tudatlan, rossz indulatú amiatt hozza fel ezt a témát, mert alexander a felesége is jól ismeri. Így hát Alexander von Humboldt 1802-es útjáról kezd beszélni Annénak, amikor 32 évesen, szinte semmi felszereléssel, késpengeszerű gerinceken csúszva, átfagyva háromtársával meghódította a dél-amerikai csimborazzó 6300 méter magas csúcsát. Emberfeletti kíváncsiság, emberfeletti teljesítmény. Én ezt sosem fogom megérteni. Kit érdekel, hogy Alex megmérte, milyen kék ott fent az ég? Képzeld el, ahogy oda felér, sosem jártott még ember az előtt. Ádám, Alex őrült. Felér és letekint egy 300 méter mély gletszer szakadék peremén. Fogadjunk, hegyeket lát és havat. Így van, hegyeket és havat, kanyargó hegyláncokat. És ebben a pillanatban megért valamit, rádöbben, hogy a Föld egyetlen hatalmas organizmus, ahol minden mindennel összefügg, szemesarkából látja, hogy Anne idegesen forgolódni kezd. Tudod, olyan ez, folytatja, mint egy szőttes, és mint minden szőttes sebezhető, ha egy szálat kihúzunk, az egész szőttes felbomolhat. És hogy lehet Alex szerint kihúzni egy szálat? Ugyan ki tudná azt megtenni? Látta Venezuelát. Ott járt 1800-ban a Valencia-tavi ültetvényeken, és látta a kiirtott erdőket. Látta, hogy a föld hamarosan kiég és terméketlen lesz. A tó vízszintje lecsökken, az ajnövényzet eltűnik, özönvízszerű esők, sárcsuszamlások. Venezuela nagyon messze van, drágám, Hol ez a gyerek? Benjamin. Ott áll a fa mögött, mutatja Ádám. Benjamin, gyere, megijesztetted anyádat. A fának dől, és nézi, hogyan igazgatja Anne a gyereket. A fa hűvös, egyenes, megtartja a hátát. Erő van benne. Annéra tekint, majd fel a fára, a lombokon átszikrázik a nap. Megszédül. Jó, hogy itt ez a fa. Elárasztják a fák emlékei, képek érnek el hozzá a jövőből. Látja unokáit és dédunokáit, ahogy mesztelenül fulladoznak, ahogy egymást markolásszák, kétségbe esetten, hitetlenkedve, sírva, üvöltve, aztán elcsöndesedve, rángva egymásra dőlnek, egy halomba. Megrázza a fejét, és vált a kép. Látja az esőerdőket, ahogy kidőlnek a fák, Sírva, recsegve, szilánkossá robbannak az ágak, ahogy a több száz éves élőlények a földbe csapódnak. Milliók és milliók, levegőt adó erdőségek. Havonta akkora terület pusztul el, mint Ádám Berlinje. Látja a cserepesre száradt földeket, a barnára éget gabona és kukoricatáblákat. Látja az embereket a pusztító homok viharokban, ahogy arcuk elé kendőt szorítanak és görcsösen köhögnek. Látja az éhező tömegeket, akik menekülnének, de nincs hová. Ádám megrázza magát, megmaszírozza az ornyergét, lüktet a feje. Anne és Benjamin fogócskáznak. Ahogy feléjük ballag, már tudja, mennie kell. Tennie kell valamit. A fák küldetést bíztak rá. Egy emberi élet a fák szempontjából egy villanás. Alig pár lélegzett, és elröppent hét év. Ott áll a szobában, és Anne haragosan néz rá. Magához szorítja ötödik gyermeküket. Épp szobtat, rossz az időzítés, sosem jó. Hogy is lehetne jó? Anne csak azért tud ülve maradni, mert ott a mellén a kicsi. Az arca lángol. Ádám lesüti a szemét, halkan beszél. Micsoda ítélőszék? szék. Ráadásul még igaza is van. Jogosan dühös. De hogyan is érthetné meg? Alexander szerint fél év alatt megjárjuk. Hagyj engem, meg hogy hány ezer mérföld. Tudod te, milyen ott a tél? Értsd meg, a dolgokon nem lehet úgy változtatni, ha itthon ül az ember miközben. Anne fölhorkan. Mi van miközben? Esetleg a gyerekeid? Nézd, nem tudom, mi fog tőle megváltozni, de érzem. Alexander is azt mondja, érezni kell. A lényeget csak megérezni lehet. Talán lehet valamit tenni. Azért mész Oroszországba, hogy érezthest, hogyan fagynak le az ujjaid? Alex már hatvan éves, nem fogja kibírni, és te sem. Csak kibírsz fél évet, mindenetek megvan. Anne beleharap az alsó ajkába, szótlanul mered rá. Vibrál a szeme. A függöny lassan leng ánne mögött. Integett. Ádám nagyot sóhajt, és felveszi a hátizsákját. Ilyen nehéznek nem érzi majd egyetlen egyszer sem az út során, mint most. Majd kiballag az ajtón, hogy Alexander von Humboldthoz csatlakozzon egy 16000 ezer kilométeres oroszországi expedícióra. Ahhoz a Humboldthoz, akiről Göte azt mondja, néhány humboltal töltött nap olyan, mintha éveket élt volna az ember. Azzal a humboltal kell útra, akire Csárzárvén később így emlékezik. Semmi sem szította bennem jobban a buzgalmat, mint humbolt személyes úti beszámolójának olvasása. Úgy vélem, ha nincs humbolt, sosem szálltam volna fel a Beagle fedélzetére, és a fajok eredetéből sem lett volna semmi. Mire Ádám humboltékkal visszatér Berlinbe, 1829. december 28-án valóban megváltozik valami. Ádám tudja. Az úton, amelyet kijelöltek, lehet változtatni. A jövőn lehet változtatni. Vannak útelágazások. Fáradtan, de tele lelkesedéssel toppam be a Grosse Hamburger alatti tágas otthonukba. Senki sem szaladt elé. Aztán felbukkan Gertrud, a házvezetőnő. Az öreg Gertrúd lassan mozog, csak int Ádámnak, lesegíti a kabátot és felakasztja. Teszvesz innihoz, Ádám csöndesen nézi. Hová mentek? Gertrúd csak teszvesz csörömpöl, nyikordul a kredenc. Hol van Anne? És a gyerekek? Gertrúd rámeli nagy kék szemét, majd zsebkendőt kerít. Meghalt, uram, Anne meghalt. Két hónapra rá, hogy maga elment. A gyerekek meg átkerültek Alice nénikéhez. Ádám maga elé bambul. Olyan csöndes most, mint a fák. De mégsem, mert ő nem érzi a többieket. A vigasztalást, a millió kapcsolatot a gombák fehér fonalain át. Neki is gyökerei vannak itt Berlinben, de kapcsolata, ami megtartaná. Néz maga elé. Sem gondolat, sem érzés. A libben. Int. És akkor Ádámból úgy robban ki a dű, mintha farkast ütne fejbe a tundrán, odaugrik a függönyhöz és letépi, az anyag felsikolt. Az öt gyerekéből már csak négy él. Amíg ő Szentpétervár utcáit taposta, elvitte a kis Evát a toroggyík. Benjamin pedig ez alatt a hat hónap alatt, amíg távol volt, meggyűlölte az apját és miután az apja visszatér és visszaköltözik vele a nagy négyszobás lakásukba, a hamburgas stresszéra, eleget hal humboltról ahhoz, hogy őt is megtanulja gyűlölni. És minden szó, amit apja mond Alexanderről, csak fokozza a gyűlöletét. Amikor Ádám büszkén leteszi majd otthon az asztalra Humboldt könyvét, a kozmoszt, és arról beszél lelkesen, mennyi-mennyi munka van benne, Hány tízezer levelet váltott Alexander a világ tudósaival, Kínától az Egyesült Államokig, és hogy az oroszországi útjuk milyen fontos volt mindehhez, Benjamin fogja a kozmoszt és behajítja a kandallóba. Azt a kozmoszt, amely darwin és John Muirt inspirálta. Azt a kozmoszt, melyről szörő úgy nyilatkozik majd, hogy enélkül nem született volna meg a Walden, mert Humboldt munkája nyomán láthatta meg a világ teljes rendjét és összefüggéseit. Ez a kozmosz most a kandallóban lángol. A fénye ott vibrál Benjamin dühös arcán. És Ádám nem érti ezt az egészet, már semmit sem ért. Csak Humboldt szavai visszhangoznak egyre a fejében. Berlin tudatlan és rosszindulatú, És ez az egy gondolat lüktet benne, és hozzá a keserűség. Az agyában megpattan egy ér, és ahogy a földre esik, feje a kandalló felé fordul. Nem tudja mozdítani már, csak nézi a lángokat, aztán már csak belül pattognak. A lángok táncolnak a kozmoszon. Benjamin természetesen nem teljesíti apja akaratát, többek közt azt sem, hogy a berlini egyetemen tanuljon tovább. Azt ugyanis Wilhelm von Humboldt, Alexander Bátya alapította. Amikor későbbi szerelme Eva azzal nyüstöli, hogy ugyan már miért nem mész, gőtét idézi neki. Nem sejti, hogy Gőte is nagy tisztelője volt ennek a tudósnak, aki maga is időutazó volt, és amit tudott, talán jó részt az időutazó fáktól tudta meg. De hát erről Benjamin nem tud. Szóval Götével válaszol Evának. Ó, boldogok, kik még hiszik, hogy a tudás az űrzavart apasztja. Mit nem tudunk, az szükségeltetik. Amit tudunk, annak mi haszna. Amikor pedig Benjamin és Eva első gyermekük nevén töprengenek, a zsidógyerekek nyolcnapos korukban, a körülmetéléskor kapják a nevüket. Úgy határoznak, hogy legyen a kisfiú neve Noé. És ezzel Benjamin öntudatlanul is visszatér épp ahhoz a látomáshoz, ami apját Oroszországba hajtotta. A név különösen fontos dolog. Három év múlva Hanuka ünnepén Benjamin megszaggatja a ruháját. Meggyújtják a nyolcadik gyertyát, és a hálél zsoltárokat éneklik, melyek a zsidó népnek a négy nagy sanyargató világhatalom Egyiptom, Bábel, Perzsia és Görögország rabigájából való menekülését hirdetik, ünneplik. Potyognak a könnyeik, mert előző nap temették el a kisnójét, a tifusz vitte el. Meggyújtják a nyolcadik gyertyát a kilencedik szolgalánkról, és felhangzik fájdalmasan, ruhát szaggatóan Zahárja proféta Zsoltára. Nem seregben, nem hatalomban, hanem szellemben a diadal. Így szól az Úr. És innentől fogva a Rosenberg családban lesz egy makacs szokás. Az első szülött fiút mindig noé nevezik. Az 1918-ban született Noé Rosenberg valóban hajóra száll 1938 végén, hogy kedvesével Hanna Goldmannal átkeljen a tengeren. Nem Benjamin nagypapa emléke miatt jutnak erre az elhatározásra az 1938-as Hanuka ünnepén, hanem a pár hete történt kristály éjszaka veszi őket rá a nagy útra. A szakán ugyanis az SS és az Őrjöngő tömeg Németország szerte közel 1400 zsinagógát gyújtott fel, és sok tízezer zsidó otthont üzletett tört darabokra. Minden betört ablaküveg együtt csilingel a nem a seregben a hatalom soraival, és ez olyan őrítő, hogy Haná és Noé egymásra néznek a nyolcadik gyertya felett, és úgy döntenek, itt hagynak szülőket, nagyszülőket, testvéreket, barátokat, otthont és mindent, és útra kelnek. Az öregek, akik nyugodtan dámáznak otthonaikban, csak a fejüket csóválják. Ugyan már, kicsit forró a hangulat az igaz, de majd lecsillapodik. Nem történhet baj, mégiscsak ott van az Isten és a velekötött szövetségünk. De valahogy azon a tavaszon, Nincs egyetlen szivárvány sem. Berlin közel 170 ezer zsidó lakosából alig maradt valaki életben. Jóformán csak azok, akik legkésőbb Hanuka után, 1938 végén még útra keltek. Hana és Noé tehát hajóra száll, és meg sem áll az Egyesült Államok keleti partjáig. Igen, oda mennek abba az országba, amelyet Alexander von Humboldt annyira csodált, mert törekszik a szabadság és az egyenlőség eszméjének a megvalósítására, és amelyet sosem szűnt meg ostorozni azért, mert olyan sokáig tehetetlenül tűrte a rabszolgaságot. Humboldt félig amerikainak vallotta magát, de azt állította, hogy Amerika karteziuszi örvény, amely mindent elragad és unalmas, tompa egyformaságba döngöl. Amikor partot érnek, és a bevándorlási hivatal tisztje számára kiderül, hogy Noé Rosenberg mérnök, és ért a repülőgépekhez, rögtön kívánatos személyé avanzálódnak. És már repíti is őket a vonat át a kontinensen, a nyugati partra, az angyalok városa felé, ugyanis Los Angeles volt akkoriban az amerikai harci repülőgépgyártás központja. Igaza volt tehát a jó öreg Humboltnak. Beszippantja őket a karteziuszi örvény. Az új kontinensen Noé olyan hajókat kezd építeni, melyek remekbe szabott bombákat tudnak majd szórni Berlinre, Párizsra, Münchenre, Bécsre és Budapestre, százezrek életét oltva ki és mentve meg. Háná és Noé Rosenberg a háborús évek vége felé felköltöznek kisé éjszakabbra, és lesz egy takaros kertesházuk a San Fernando peremén, a Santa Monica hegység lábán áll. Ez a vidék, a pesgő, nyüsgő Los Angeles, csöppet sem unalmas és tompa. Inkább meleg, párás, dús, rezgő és lüktető. Miközben Hannah a gyerekeket készíti estilefekvéshez, Noé elővesz egy Budweisert, kiballag a kertjükbe. Hátát a gyönyörű öreg tölgynek támasztja. A szeme megakad egy makkon. Kezébe veszi a hosszúkás makkot, forgatja az ujjai közt, és az izzó vörösbehajló nap fényébe tartja. A makhéja egyszer csak megmozdul. Igazán ritka pillanat szemtanulja lehet. Egy magzsizsik lárvája épp abban a pillanatban rág magának kimenő nyílást a fényes, egészségesnek tűnő magtestéből, majd kidugja fehér lárva fejét. Noé, megdermed! A fények megremegnek! Talán az öreg időutazó tölgypárája az oka, valami elragadja. Egyetlen villanásban látja a természet összefonódó, egymást éltető csodájának rendjét. Nem érti, hanem érzi. Aztán vált a kép, és látja lángokban állni a Santa Monika hegyoldalait, le egészen az óceán partjáig. Dörömből az özönvízszerű eső, Megindul az elnehezedett talaj. Minden reng rázkódik, mintha szőnyek bombáznának. Szökő árjön, és elborítja apartmenti város részeket, könnyű játékként mossa el az angyalok városát. Felugrana, de képtelen kiszakadni. Nem, ez nem lehet. Ez a béke földje, a szabadság földje. De, de lehet, suttogják a fák. Azok a fák, amelyeket a növekvő Los Angeles, New York, Berlin, Párizs, Budapest és minden település a föld minden szegletén őrjítő sebességgel gyilkol, írt, dönt halomba. És mindez érthető és észszerű, mert fejlődni kell, mert fűteni kell, mert bútor kell, mert áram kell, és már minden hónapban egy Los Angeles méretű erdőt ülni kell. Noé négy kézlábra áll, úgy kúszik, mint egy állat a házig. Mi baja a apunak? kérdi a kicsi Eva. Semmi, semmi, drágám, mindjárt jobban lesz. Felültetjük ide, látod? Jobban lesz. Kap egy pohár vizet, megissza, megitatjuk, már is jobban van, ugye, drágám? És Noé épp nyitne a száját és mesélne a fákról, akik azért vannak itt, hogy lélegezhessünk, hogy lehessen jövőnk. Mesélne arról, hogy a fáktól megtanulhatnánk, hogyan kell jól együtt élni egymással. A fákról, akik táplálják azokat a társaikat, a gyökereiken keresztül, akiknek épp nem jut elég fény, és hogy hazugság ez az egész, a kíméletlen egymás életére törő versenyről. Ez csak az ember beteg képzeletében él, makacsul, de belerecseg a rádió. A rádió örömmel tájékoztatja Amerika nyertes lakosságát, mekkorát robbant a bomba Hiroshima-ban, és hogy ezzel végre a japánok is feladták a harcot. Aztán William S. Knudsen veszi át a szót a National Defense Advisory Committee-ből, és így szól a hangja a kontinens sok millió rádiójából. Azért nyertünk, mert repülőgépeinkkel, összefogásunkkal, Legyalultuk az ellenséget. Legyalultuk? Igen, legyalultuk egy olyan tömeggyártásban, amiről korábban álmodni sem mertünk volna. Hana legnagyobb döbbenetére Noé felkacag, és kacag, és folynak a könnyei. Énekelni kezd. Kezdetben csak dúdolja, kikirobbanó kacagással, aztán már hangosan, érthetően. A dallamot alig, hanem ő találja ki. Most születik, de a szöveget gőte adta fausszájába. szájába. Ó, boldogok, kik még azt hiszik, hogy a tudás a zűrzavart apasztja. Ha hosszan figyelni a kandalló lángját, amire éppen odalát onnan, ahol most ül, felsejlene előtte egy vastag könyv is. Igen, mintha a lángok egy vastag könyvön táncolnának. A kozmos ez, vagy más? és a könyv fölött a lángokban egy arc formálódik ki.